Radio 1. Eva Ruz. Varmt välkommen till direktsänd relationsråd. Dagens tema är vad är psykisk hälsa för dig? Det är med anledning av att det är World Mental Health Day instiftad 1992 världen över. Alltså internationella dagen för mental hälsa. Eller rättare sagt skulle jag vilja kalla det för för att förebygga mental ohälsa. Numret in till mig är 0200 11 12 13. Och jag tänkte börja med en bild att ge dig som lyssnar just nu. Det, fanns, det fanns, finns ju ett serie tidningsmagasin som hette Modesty de Blaze. Det blev också en film mera Modesty Blaze var en kvinna som i serietidningen var en kvinna som hade ungefär samma frisyr som man förknippar med kvinnor vad kvinnor hade på 60-talet i världen över. Det var alltså en jättestor upptopperad eh, hövarmsfrisyr. en svinrygg som gick liksom högt upp på huvudet och den här frisyren om du kan föreställa dig den frisyren just nu den hade en kvinna som jobbade i en skivaffär i förorten Skärholmen där jag som tonåring växte upp i slutet på 60-talet skivor var väldigt inne då det finns ju inte idag på samma sätt det hette LP och EP-skivor och singelskivor, allt vad det hette Och jag tyckte att den här kvinnan var så fantastisk. Hon var så ut som modest de blaze i sim. Hon hade korpsvart hår, svarta ögonbryn och en jättefresyr till högvalm. Liksom nästan en, och en halv decimeter upp på huvudet. Jag flyttade ifrån Skärholmen när jag sen blev myndig och flyttade in till stan och Jag flyttade runt i livet, men mina föräldrar bor kvar där. så att När jag då kom ut till Skärmens centrum under 70-talet, 80-talet så fanns den här skivaffären kvar. och Kvar i denna skivaffär stod samma kvinna med exakt samma alltså Min så kallade Madreste Blaze stod kvar. Döm om min förvåning när vi pratar alltså 2000-tal, 2005, 2010 och 2013 när jag i min stadsdel Kungsholmen, så gott som en gång i veckan minst, möter samma kvinna från skivaffären i Skärholmen med samma hövålmsfrosyr. Det är svart hövålmsfrosyr, det är looken, det är svarta ögonbryn. Och den här kvinnan skulle jag titta Idag kanske måste vara närmare 70 eller till och med lite äldre än det. Varför nämner jag detta då när vi ska prata om vad psykisk hälsa är för dig? Jo, för mig som psykolog och psykoterapeut så är själva kärnan i att vi kan ge våra ungdomar, våra barn och ungdomar en bra och trygg grund som kan förebygga motsatsen, alltså psykisk ohälsa. Det är –stabilitet, komfort och trygghet. Och jag säger inte att man måste gå omkring med samma frisyr livet ut– –men om vi sätter oss in i tankarna som den här kvinnan– –du har säkert liknande personer i din omgivning har– Så är ju frågan den, är det skönt att vara sådär trygg? Är det skönt att aldrig behöva bry sig om vilken frisyr man ska ha? ut, man ska se likadan ut hela tiden. Samma sak fick jag tips av, av min kompis Christer i morse när jag berättade om männen som sa men Eva. Så har han tänkt på de här personerna som från 50-talet, män inte minst, som kanske är 80 plus nu, som har Elvis-frisyr. Och som liksom inte ändrar frisyren. De ser likadana ut i 50-60 år också. Vad signalerar det? Ja, det behöver ju inte signalera tråkighet och oflexibilitet. Utan det kan faktiskt signalera en form av trygghet och komfort. Och jag ville bara ha den här bilden av hur en del människor bland om oss faktiskt kan signalera någon form... Alltså att man är lite statiskt, i sig lite oflexibel ganska mycket mot vad jag själv säger att vi ska jobba mot inte minst i våra parrelationer. Men det här med komfort... Och trygghet, det är faktiskt det som många barn och ungdomar inte har fått. Och som kan, faktiskt kan vara den onda grunden för psykisk ohälsa. Det är både gener, det är miljö, men det är framförallt omgivning och anknytning som lägger grunden för att vi får en psykiskt stabil varelse som växer upp. Kanske inte måste gå med en hövvalms- eller äldrevis försyr livet ut, men som ändå kan signalera... Lungt och tryggt, Tar bara lugnt, här finns en stabil bas. Det finns en världsledande anknytning från hjärnforskare som heter Alan Shore. Alan Shore, lägg det namnet på minnet. Han är världsledande, han åker världen runt och föreläser om hur en traumatisk barndom kan synas i hjärnan. Och han säger så här, citat. Erlansår alltså att en traumatisk barndomanknytning kan skapa en grundläggande oförmåga att kunna reglera känslor under stark stress. Att inte kunna reglera känslor är den svåraste komplikationen då en människa blir förbesedd eller misshandlad och misshandlad som barn. Och vad han säger, Alan Shore, och jag håller verkligen med honom, det är att om föräldrarna för barnet har varit extremt oförutsägbara, alltså totalt emot då den här hövormsfrisyren som har funnits i nästan 50 års tid och misslyckats med att ge barnet omsorg, trygghet och säkerhet kan det leda till att barnet får svårt att reglera sina känslomässiga reaktioner. Och barn som utsatts för värsta tänkbara fysiska eller psykiska misshandel kan klippa av kontakter med sina känslor och gå in i en egen inre värld. Och idag när vi firar om man kan säga internationella dagen för mental hälsa så tampas ju vi här i Västvärlden, inte i Sverige minst eller i Sverige minst med att hantera de två folksjukdomar, psykiskt relaterade folksjukdomar som vi börjar lida allt mer av. Och det är ångest- och depressionssjukdomar. På den fysiska sidan så har vi hjärt-kärlsjukdomar och, och vi har cancersjukdomar. Men på den psykologiska sidan så har vi ångest- och depressionssjukdomar. Och då pratar jag om att det här är någonting, något tillstånd som väldigt många av oss kan drabbas av. Och jag är personligen, utifrån den... Vetenskap. Jag har orienterat mig kring dock är inte någon järnforskare. Så jag är övertygad om att eh, väldigt många av de ångest- och depressionssjukdomar som våra vuxna har du, kanske har, du kanske har syskon och föräldrar runt omkring dig eller barn, kan faktiskt härledas till just det som den här världsledande anknytnings- och järnforskaren Alan Shore menar att om vi inte ser till att vi skapar en förutsägbar bas för våra barn så kan den psykobiologiska programmeringen gå lite fel och det kan leda till ganska mycket problem som till exempel svårigheter med att kunna känna känslor, svårigheter att kunna dela känslor och kunna utveckla Förmåga till medkänsla men också förmåga till att kunna hantera och rida ut alla de typer av känslomässiga stormar, tankesok, negativa situationer som vi ju alla människor konfronteras med världen över. Och då kan en del av oss hamna i psykisk ohälsa. Nämligen det att vi kan alltså hamna i ångesttillstånd. Allt ifrån panikångest till fobiska tillstånd där vi håller oss undan. Och det kan gå ut över vårt relationsliv med råge. Eller också så kan vi hamna, hamna i depressiva tillstånd. Där vi drar ner rullgardinen och drar ner på alla framtidsförväntningar. Vi bygger upp väldigt hämmande och begränsade och framförallt väldigt negativa tankesok om oss själva, andra och framtiden. Och de här sjukdomstillstånden eller psykiska ohälsotillstånden är jag övertygad om. Liksom Erlansår kan ha sin grogrund väldigt många gånger i, gånger i just hur vi hade det under vår våran första barndom. Vad har du för erfarenheter av det här? Eller rättare sagt, vad är psykisk hälsa för dig? Vad har gjort dig till den du är idag? Vad har gjort dig trygg, komfortabel, säker och förutsägbar? Ring in till mig och berätta eh, vad psykisk hälsa är för dig. Men givetvis, eftersom det är internationella dagen för mental hälsa, World Mental Health Day instifta 1992 så kan du ringa in och berätta motsatsen också förstås vad är psykisk ohälsa för dig numret till mig Eva Russ, här på Radio 1 i mitt dagliga relationsprogram är 020, 11 12 13. och du är varmt välkommen att fatta luren och ringa in till studion på Radio 1 nu Radio 1. Eva Röms. Välkommen tillbaka. Jag är idag ser den internationella dagen för mental hälsa. Vad är psykisk hälsa för dig? Det är många som ringer och jag ska börja prata med Stellan. Hallå Stellan. Ja, hejsan. hejsan. Välkommen. Tack, tack. Mm. Vad väcker jo. dagens ämne för tankar hos dig? Ja, och jag, har med, jag har ju haft med sjukvården att göra. Då jag har jag blivit dagen flera gånger. För vad då? Vad har du gjort? Ja, jag, det var, jag är 37 år nu då ja. och Det här hände för tio år sedan då mm. och, Ja, det var så att vi hade problem inom familjen då min, min, Mina föräldrar missbrukade mm. Och jag och min syster då De var vad heter det, fem år yngre än mig då Vad heter det? Vi, vi, vi fick liksom tur oss till varandra men då var du vuxen, om du är 37 nu, då var det 27 år då, då var jag 27 Ja, ja. just det mm. Och eh, min syster var 22 Ja Och eh, vi, liksom, vi hade bara varandra så att säga Och vad heter det? Ja alltså vi, vi fick ju liksom Ingen hjälp från oss heller Vi var ju där flera gånger Jag och min syster då Men vad vill ni ha hjälp mot eller för? Ja att Vi inte fick någon bra behandling hemma. Vi blev misshandlade av våra föräldrar då. Men då har ni ju redan flyttat hemifrån tänker jag. Alltså är man 22-27 kanske man inte bor hemma. Hände det här innan ni var 22-27 då eller? Ja det, det, det vi på gick i tio år innan också. Ja. Men vad gjorde du när det var 27 då om du sa att du var tvångsomtagen? Vad hände då ställen? Det, det var då det hände så att säga. Det var då det brast för mig. Det var då jag blev inlagd på psyket då tvångshändertagen. Och vad, vad var det för beteenden som hos dig eller tillstånd ja. som förenlade denna eller tvångsinläggning kan man kalla det för? Ja, precis. Nej, jag blev våldsam mot mina föräldrar då och eh, även eh, syran då plåkade illa ut. Mm -hmm. Vad gjorde du då, då Ja, jag vet inte. Det, det, jag har liksom inte berättat för någon heller. Mm. Så. Jag, mm. jag, jag, jag mår ju fortfarande jättedåligt över allt det här. Okej, okay. men hur du, vad, vad ringer du in för? Vad är det du vill berätta här i radion just nu? Det är, alltså, vad är psykisk hälsa för dig? Fick du någon diagnos är, mår du bra idag? Eller vad, vad vill du att vi ska prata om? Ja, jag, jag, jag tar liksom en dag i taget jag går ju fortfarande på Litium, då. Mm. Vad heter det? Ja, Nej, men jag, jag är bara så ång för det jag gjorde för, mot mina föräldrar och min eh, syster då. Hur mår de idag då? Nej, jag har ingen kontakt med någon av dem. Nej. Jag, Som sagt, jag, jag, jag blev våldsam mot föräldrarna och eh, det sexuella övergrepp mot systern också. Så att det, det, det, det, det, jag fick nog, så att säga. Det mm. exploderade i skallen på mig. Ja, Jag hoppas att du får fortsatt vård i alla fall, inte bara tabletter. Ja, jag, men jag, jag ville liksom bara prata med någon. Jag förstår. Mm. Tack ska du ha. Det är många som ringer. Tack för din öppenhet. Ha det jättebra så länge, även om det är svåra tider för dig just nu. Hej då. Eh, ja, jag pratar idag om eh, den eh, internationella dagen för mental hälsa. och Då vill jag vända lite på det här och fråga dig som ringer, vad är psykisk hälsa för dig? Min åsikt är... Att även om du har upplevt en dålig barndom eller en mindre bra barndom eller en bristande barndom så är det aldrig för sent för att kunna komma till rätta med det här. Visserligen så reflas alla våra upplevelser och alla våra känslomässiga erfarenheter in i hjärna. Men vi ska klart för oss att våra hjärnor och din och min hjärna är livet om genom anpassningsbar, utvecklingsbar och föränderlig. Och därför så kan den, är så plastiskt livet ut, så även om man skulle uppleva som barn att man har blivit på något vis, citat, känslomässigt felkopplad, så kan man ändå komma till rätta med det när man är vuxen. Inte minst då genom de verktyg som finns inom den psykiatriska världen, eller psykologiska världen, där jag till exempel då jobbar med KBT. Eh, nu ska vi höra vad Jarmo har att säga. Hallå Järmo. Utöjna Eva. Välkommen. Tack. Uh, jo, jag vill, uh, jag vill prata say, om uh, att uh, jag har bra hälsa, mm. uh, tack vare sig att uh, jag har uh, vet, uh, samma frissa som Elvis e är Vad sa du? Jag, jag har uh, frysan och kläserna som Elvis mm. det är fränslig. Uh, och vi sekrenare, det är mycket alltså, viktigt att uh, klä oss vid och sådana och... Mm. Ja, Okay. Och det är, det är psykiskt... Okay. Bra. Att man, att man håller samma frisse hela tiden. Tack ska du ha, och Tack för att du ringde in. Ja, ähm. mm -hmm. äh, det är en del, lite, kanske väcker lite lustig kurs, äh, bilder hos en del personer när jag tog den här metaforen. Bilden nu verkliga livet om att ha samma frisyr i 50 år. Och jag menar med den, det var att det handlar om att man... Att man funderar lite om man går under skinne på en sån person som den här kvinnan som jobbade på en skivaffär. Jag växte upp i skärmen centrum. Det, är att det måste kännas ganska tryggt och säkert och det är det som är själva kärnan när vi pratar om psykisk hälsa eller motsatsen till det psykisk ohälsa att du som inte har fått uppleva trygghet och säkerhet kan då i alla fall riskerar att vara mer sårbar för att drabbas av just psykisk ohälsa. Detta med anledning av att det är internationella dagen för mental hälsa idag. Nu ska jag prata med Hilda som har ringt in. Hallå Hilda! Hej! Välkommen till mitt program. Ja, tack så mycket. Jag hörde på morgonen varje dag dina program. Ja, vad bra. Ge dig, hjälper de dig på något sätt? Ja, ni pratar med Angåer med bipolär. Jag har en dotter och hon är bipolär. Ja. Eh, hon mår bra just nu. Hon går på sina behandlingar. Men det var lite upp och ner. Jag förstår. Hur gammal är dottern? Hon är 29. Okej. Okay. Mm. Men hon har fått bra hjälp, tycker du. Det tar ju oftast tid att ställa in medicinen. Ja, hon fick den i USA när hon var där och hon jobbar som fotograf. Och hon är freelancefotograf hon är har företag. Ja. men det går bra för henne ibland är hon lite däppare och mm. det är upp och ner vad ja, bra, vad fint men det, jag är här hela tiden och... du finns för henne som en trygg bas, ja. det är bra det det ska vi nästan försöka sträva efter livet ut även fast våra barn är menar, din dotter är ju meråge eh, vuxen och eh, myndig och så vidare men Mamma och pappa, eller de som var ställföreträdare för dem- i deras ställe behövs faktiskt på ett sätt- för jo, människa, det, människan livet ut. Ja, precis. Det är så här. Det har inte för mig själv- men jag försöker också bli stark. Jag, jag fick mycket depression, panikånger- och jag vet inte om jag ska klara den- eller vad ska jag ta det väger. Och... Men har du fått hjälp mot det nu då, Hilda? Nej, jag försöker att behandla mig själv med det. är så här jag skaffar hjälp, och det är ingen säger ja. Men du är stark, Hilda. Det är inga problem, jag är inte allvarlig. Fast får man panikångest och så är depressioner också, så kan man ju behöva professionell hjälp att bryta den onda cirkeln. Precis, och sen jag sover mycket dålig jag tänker mycket. Det var inte lätt i mitt liv, kan man säga så. Mm. Men jag, jag vet att jag kämpar. Mm. Det är bra att du gör det, men om du sover dåligt- det, det är också bara det en sårbarhetsfaktor- och sen har panikångestattacker och depressioner- då tycker jag att du skulle uppsöka det psykiatrin, öppenvårdspsykiatrin- och få hjälp. Ja, jag var på psykiatri och det var vår central- som skickade mig med akut och... Läkare sa, ja men Hilda, din, din problem är inte allvarlig. Nähä. Hur länge sedan var det då? Det var tre månader sedan. Okej, okay. men man kan ju ändras. Alltså saker och, ting kan ju, eh, saker och ting kan ju faktiskt förvärras också. Tycker du att du känner dig sämre nu än för tre månader sedan? Nej, jag fortsätter att göra mina grejer och cykla och ta en promenad. Och... Mm. Tycker du att det hjälper för motion är ju faktiskt väldigt bra både för den psykiska och fysiska hälsan, som givetvis hänger samman ganska mycket. Jag tycker du att det hjälper dig att du tar promenader och cyklar och så. Ja, jag tycker det hjälper. Ja, bra, bra. Jag tycker det hjälper mycket men att jag berättar hela mina historier. Mm. Jag är från Venezuela. Ja. När jag var 19 år jag bodde på gatan med gravid och sen det var inte lätt i livet. Nej. Men då, jag, jag klarade mig. Jag ja. fostrade tre barn, fin och bra. Jättebra, vad fint. Och eh, ja, jag försöker också hjälpa människor- Här i Sverige när jag ser folk deprimera och gråtar. Mm. Jag kramar dem och pratar med bra. dem. Ja. Bjuda dem på fickor och säger att du behöver inte bli så ledsen med. Mm. Det är jag bra det. det. Men tänk, se till också att du får väl hjälp. Och är det så att du känner dig sämre igen så tycker jag du ska söka upp psykiatrin igen. För ibland så kan man ju faktiskt inte göra en felbedömning. Alltså för att det här att man inte kan sova ordentligt på nätterna, det, det är inte bra, i långa loppet i alla fall. Nej, det är sant. Ibland sover jag tre, fyra timmar. Oj, det är väldigt lite det. Kan du hämta hem sömnen på dagtid sen då? Ja. Jag, jag, jag fick några tabletter då. Men jag, jag tycker ibland när jag sov dåre tabletter jag blir lite hänger och jag blir lite oh, så här jag blir inte aktiv jag blir inte glad mm. jag blir jag blir inte bra mm. och jag vet inte då det tabletter är inte bra eller Jag, tycker du ska, jag kan inte göra bedömningen på telefon men jag tycker att om du känner att det har gått tre månader sedan att du har kontakt med psykiatrin och du inte mår bättre utan du fortfarande har problem kvar med och ångest och depression då tycker jag att du ska gå tillbaka och begära mer hjälp. Ja, det fortsätter jag. Jag, ja. jag också fick en diagnos. Jag hade depression och kombinerad med fibromyalgi. Ja, och det är ganska saftiga saker du är utsatt för. Så att, har du fått någon hjälp mot depression och har du fått någon antidepressiv medicinering och sånt? Eller? Ja, det fick jag. Okej, okay, hjälper det då? Ibland. Okej, okay. men då är det någonting du bör diskutera för att man kanske, ser, man, ibland kan man ju, jag är ju inte läkare så jag kan inte gå in på någon dosering eller sånt, jag kan inte heller rekommendera någon, någon medicin. Men känner du inte bra, jag måste bara säga det när vi tar pausen här så tycker du så gå tillbaka till den personen som gav dig medicinen och gjorde en bedömning på dig. Okej. Okay. Gör det du snäll. Men fortsätt gärna att lyssna på mitt program Hilda. Tack så jättemycket för att du ringde min varmaste empati till dig. Okay. Mm. Hej så länge Hej. Okay. Hej Vi ska ta en liten paus Du ska få en nyhetsuppdatering Jag heter Eva Rust och lyssnar på Radio 1 Med frekvens 101,9 Och dagens ämne är Vad är psykisk hälsa för dig Du kan ringa nu Numret är 020 11 12 13 Radio, Radio. Eva Rums. Välkommen tillbaka. Med anledning av att det idag världen över är internationella dagen för mental hälsa, så vill jag prata med dig idag om vad du tycker psykisk hälsa är. Jag har fått många som ringer. Jag ska strax ta era samtal, men jag vill också läsa upp lite kortare Facebook-kommentarer här på Radiets Facebook-sida, eller rättare sagt min sida. Kort eh, nu skriver så här. Att kunna leva utan ständig oro, ångest, med ett tomrum inombords- och känslan av att alltid vara ensam trots människor omkring mig. Mm. Elisabeth skriver så här. Inre trygghet, att jag både trivs med social samvaro och i mitt eget sällskap. Och Maria skriver så här. Psykisk hälsa tror jag man når när man har tillräckligt med självinsikt- För att acceptera att man inte alltid kan vara på topp. Detta är ju en del av livet. Detta borde i sin tur leda till att man är lite snäll mot sig själv. Vilket ju är grunden för en god psykisk hälsa. Och Anders skriver kort och koncist så här. Vad, när väl här då, vad är psykisk hälsa för dig? Då skriver Anders så här, att åka Mercedes-Benz. Ja, det ville Janis Joplin en gång i tiden göra också. Nu ska vi se vad Lotta har att säga, vad psykisk hälsa är. Vad tycker du att det är, Lotta? Välkommen. Hallå? Hej, välkommen till mitt program Eva Russ. Det är jag som är hej Eva, Eva. Hej. hej. hej. Tack för ett angeläget program. Mm, varsågod. Jo, jag ska bara vilja dela med mig lite grann av vad psykisk hälsa är för mig. Jag är ja. e bipolär och, och har haft Det är jobbigt i många år Men eh, jag är över 50 nu Så jag har börjat landa i eh, För det första så tycker jag att det är viktigt Att man inte är sin diagnos liksom, mm. att, man inte, att man inte bara Åh oh, gud, det är liksom, här kommer en bipolär Utan att det är någonting som jag har Som jag får leva med mm. Och för mig är det jätteviktigt med rutiner mm. Att eh, ha rutiner Att sova eh, Regelbundet, att äta bra Men framförallt så är träningen Jätteviktig för mig Att eh, röra på sig, liksom att även om jag känner att, att jag dippar, liksom, att jag går ner. Så att jag går emot det bara. Och mm. att jag säger till människor, jag har lyssnat mycket på ditt program. Och just det här med att, att sätta nya spår i hjärnan. Att liksom säga, nej men det här kommer bli en skitbra dag. Det här blir bra, det blir jättebra. Och sen när jag släpper taget så känner jag liksom att jag tänker så här, ja det kommer bli bra det här. Eh, så för mig är det jätteviktigt att liksom, att, eh, och jag tycker den där hade skrivit in också, sa, sa det väldigt bra med att, att man måste vara lite snäll mot sig själv, att man måste kunna sätta gränser också att mm. jag orkar inte lika mycket som alla andra mm. Mm. och eh, ibland så kan jag känna lite skam så här, du vet över att jag har den här diagnosen, att jag liksom känner att nej men jag orkar inte det mm. jag orkar inte vara med på allting, jag måste ta det lugnt jag måste vara själv ibland mm. Men hur kan du tänka då, då för att kunna ge dig själv krädd så att du inte behöver känna skam över din diagnos bipolär sjukdom? Alltså, eh, jag vet inte. Det är bara, jag måste ju acceptera det här som det är. Liksom. Mm. Jag kan inte förändra det. Nej. Eh, och, och, och då får jag bara helt enkelt gilla läget och, och, och, och tänka lite längre. Så här, vad händer om jag gör så här? liksom. Mm. Och, och ibland så, men ibland ska jag ju känna Nej gud, nu vill jag bara vara hemma Och dra filtern över huvudet Men då är det inte att jag behöver vila Utan att jag kanske är lite mera åt Nerått hållet Nu ju jag medicin, så jag funkar ju bra ja, Jag tänkte just fråga Alltid. det Har de ställt in din medicinering Så att du har fått en inre balans i stora drag Ja ja, Vad skönt, bra Kollar, det så kollar så... psykvården det med jämna mellan dem också att Ja, allt står... Vad bra. det gör de Det gör de men det är ju också svårt nu för jag är ju så pass gammal så jag börjar komma in i äh, äh, övergångsåldern också. Mm. Så ibland så vet inte jag vad som är vad, du vet. Mm. Jag kan ju liksom känna mig så här jättemodig jättemoodig hit och dit. Men ja, vad, vad, vad kan det vara, du vet? Och jag mm. sa till min väninna liksom att fan, jag har fått lite på magen av medicinen. Och hon sa, man det är inte medicinen, det är åldern. Det är åldern. <laughs> ja, det gäller att vara lite på sin vakt, tror du. Så att man inte generaliserar allting kring det. Men det låter som att du kämpar på, Lotta. Jag tycker att det låter som att du har bra perspektiv kring detta och det som du nämnde som också jag vurmar mycket för det är det här med rörelse att ju mer vi rör oss desto bättre kan man i alla fall må oavsett vilken diagnos vi har faktiskt Absolut mm. och, det, och det tror jag alltså, det, det har hjälpt mig liksom ur det har hjälpt mig ur mina stora svacker där jag har, varit, jag har varit ställd på mycket mycket tyngre mediciner ja men då har jag, jag har liksom eh, tagit mig ur det genom att, genom att bara simma har varit jättebra för mig. Nu har jag börjat på zumba, det är jättekul. Ja. Eh, ja, jag, jag tränar jättemycket, ja, kanske inte varje dag, men så mycket jag kan. Ja, bra. Och det hjälper verkligen. Mm. Det, det hjälper verkligen. Och sen äta bra och, och vila. Och vila att försöka balansera. Liksom. Just det, just det. Bra. Och, sen, och inte skämmas framför allt. Men det, där är inte jag riktigt nu. Nej, alltså dit tycker jag vi ska faktiskt. För att i alla århundraden så har fysisk sjukdom inte varit något skämt, va? Men någonstans så är det fortfarande så, det du säger Låt, att psykisk ohälsa ska vara skämmigt. Och jag tycker att det är precis likvärdigt. Och det ska inte vara skämmigt på något sätt. Nej, Nej det är skönt att du säger det. Jag lyssnar mycket på ditt program och jag har fått jättemycket av dig och... och... Och alla som har ringt och sådär. Det är roligt att höra. Intressant. Det hjälper mig faktiskt. Verkligen. åh vad kul och, och, att höra. Ja, faktiskt. Tack så hemskt mycket. Vad kul. Du, det, fortsätt gärna att lyssna. Det är många som ringer in här idag. Så att det kan vara många intressanta historier och berättelser vi kommer få ta del av idag. Tack så jättemycket för att du ville berätta din. Ja, tack ska du ha. Ha jättebra. Hej då. Ja, Hej. Hej. Hej. Nu ska jag prata med Tony och se om du är kvar. Uh, hallå Tony. Mm. Tommy hade lagt på, då tar vi Leif då. Hallå Leif. Ja, hej. Välkommen. Tack. Jo, jag tänkte bara berätta det. det jag var inlåst på eh, Hudding sjukhus en gång. och Det kom hem fyra poliser en kväll mm. till min villa. Och så säger de så här, du ska med till Hudding sjukhus. Ja, vad ska jag göra där? Mm. Ja, det vet inte vi. Men följer inte du med oss, Så måste vi ta dig med våld vi jag börjar gråta och så frågar jag, får jag ringa ett samtal? Ja. Då ringde jag till min frus bästa kompis. Mm. och kommer hit med sin man. Och hon frågade likadant. Men det var ingen som visste någonting. Det visade sig att hon hade vet du, då sagt att jag var farlig för mina barn. Vem har sagt det? Min hustru. Jag har aldrig varit farlig för mina barn. Mm. Det här har jag fått lida för ända sedan dess. Skit hur, hur länge sedan var detta? Det var 98. Det är alltså ganska många år sedan hämta, jo, men ja, men Det är mycket, mycket som... tragiskt i alla fall Jag ja. går ut lider av det än idag Men och blev du hämtat till Huddinge sjukhus då? Ja det blev jag Men då sa Katarina då att Du Till polisen då att Leif kan åka med oss istället För att, mm. att åka polisbil mm. Ja det gick bra, polisen gick med på det Men vad gjorde de för dig, låter då på Huddinge sjukhus Leif. Ja de vet ju Vad låste in mig på en avdelning där M66 Och där satt jag och så sa de att de kunde bara hålla mig 20 dagar. När 20 dagar har gått. Då de måste ju ha gjort det. någon undersökning av det. Det kan ju inte bara låsa in det så funkar ju inte psykiatrin. Det. De gjorde det. Den, den, han, han låste in alla människor. Jag kan inte låsa Nej, det. inte utan någon bedömning. Det, det gör man inte. Nej, men jag pratade med en som uh, var för en Breding. Hade för barn och allting sånt där. Och hon vetter. jag frågade, varför fick du in låst där? Jag, ja, Jag kände lite ångest och rokte att skulle få lite medicin. Och då bara låter de in. Mig. Nej, vet du vad? Vet det, där, det där stämmer inte. Så där gör vi ja. inte svensk jo, det psykvård. Inte. Nej. Det kanske är upplevelse upplevelse, Leif. Men det där, det Nej, där men kan men jag inte jag hålla jag med varför? om faktiskt. Nej. Jag vet varför. Jag lyssnade nämligen på deras samtal där inne. Och de vet du, behandlar folk som bara skit. Och liksom det... Ja att man kan bli behandlad som skit men så där funkar ja, så inte vi i Sverige att vi kastar in folk på en psykavdelning det, det finns visserligen en ja, avdelning men... på Huddinge, det vet du, det känner jag till ja, M, de, de heter ju M allt möjligt, men det är inte jag kastar vi in dem som i ett häkte 20 ja, dagar utan någon slags 98 då vet du hade de problem, de skulle vet du äh, få mindre pengar på den avdelningen, det var Fast... därför han lät in varenda människa, jag överklagade till länsrätten, länsrätten kommer dit och Och de fritar med efter 30 dagar. Alltså. Nej man fritar inte från psyket, Leif. Det här ja, det måste ordning. bli... Nej. frågade, är det du som är late för dem? Ja. ja. Så. ja. Nej, vet du vad? Vet du vad, vet vad? Vi måste ta en paus här hur som mm. helst. Men jag, jag, det du berättar kan inte jag riktigt acceptera ja, och köpa samlingar. som en samt faktiskt. Tyvärr, jag är hemskt ledsen. Men... Ja, tack ska, ha, tack ska du ha. Men sådär funkar det faktiskt det inte att man kastas som någon slags isoleringscell in på någon psykiatrisk mottagning, även om det är 15 år sedan, så är hemskt ledsen. Det där tror jag inte på ett enda dugg. Eh, det är dags för oss att ta en liten paus. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Eva Russ och vi pratar idag om vad är psykisk hälsa, alltså inte vad är psykisk ohälsa, men det är klart att det finns ju alltid två sidor av samma mynt. Numret in till mig här på Radio 1 är 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka med anledning av att det är World Mental Health Day, alltså internationella dagar för mental hälsa. Så vill jag prata med dig idag om vad psykisk hälsa är för dig. Det är uppenbarligen så att detta ämne verkar ha väckt en hel del tankar och känslor och att det är en del personer som ringer in med... Ja, historier som jag faktiskt tyvärr i denna gång inte riktigt tror Jag brukar vara väldigt försiktig med det. Men det senaste jag hörde, Leif, att man kastas in i, i ungefär som en isoleringscell utan bedömning på en psykiatrisk vårdavdelning på och sjukhus. Nonsens och bullshit, säger jag. Men jag vill säga då det att eh, när vi pratar om vad psykisk hälsa är så är det faktiskt så att sedan... Våra hjärnor utvecklades för den kloka människan som vi heter som människoart eller ras idag, homo sapiens. Så blev det här med att få våra grundläggande känslomässiga behov oerhört viktigt. Det handlade om säkerhet och förutsägbarhet. Det handlade om att vi behöver få påfyllt från till graven nästan, men framförallt från vaggan och under uppväxten med även kärlek, omsorg och uppmärksamhet, acceptans och uppskattning empati, sympati, bekräftelse av tankar och känslor, guidning och beskydd och många evolutionsforskare som jag har tagit del av, eller läst om i alla fall under åren som går hävdar ju att många inte alla men en del av våra ångest och depressionstillstånd kan vara signalsystem som vi inte har fått bort evolutionerat alltså inte bort ärvt om man ska säga bort genom arv och miljö därför att det talar om för oss att det är viktigt att vi står i kontakt med andra människor igen till exempel där med ångestsjukdomar Har alltså med separationsångest och rädsla, separationssystemet, hotssystemet att göra att vi bildligt talat var tvungna att signalera hjälp, hjälp, hjälp, panik, rädsla, ångest för att vi tappade bort den här viktiga känslomässiga kontakten och den fysiska närheten till våra föräldrar ute på den gamla Kanske även de moderna savannen. Och samma sak så tror en del forskare, inte min compassion-specialisten Paul Gilbert som är väldigt inne i världen nu. Det är hans tes i alla fall, inte min men hans tes. Och jag tycker om den tesen, nämligen den att eh, depressionssymptomen eh, hos oss människor eh, kanske beror på att vi när vi tappade bort varandra och inte återfann varandra så var vi tvungna att släcka ner alla förväntningar och föreställningar om mig själv, andra och framtiden och gå in i någon slags ID inne i grottan där vi liksom drog ner rullgardinen och någonstans inuti honom väntade på att bli återfunna igen. Jag pratade idag om psykisk hälsa eftersom det är internationella dagen för mental hälsa. Nu ska jag prata med en kvinna som har väntat en stund som Har samma namn som jag. Välkommen Eva. Hej. Välkommen. Eva, ja. mm. En sån här dag så borde man verkligen prata om, om, om vården, om den psykiatriska vården. Mm. Vad känner du till var... om den eller vad tycker du om den? Uh, jag har själv lagt in och uh, uh, det är väldigt smärtsamt när man på bipolär och ja. hjälper repetitioner. Och eh, då blir man beblandad med de som är maniska och har andra diagnoser. Som är, när man är väldigt dep depressiv då är man mm. oerhört känslig. Så, I rummet började mig vara en manisk kille som stack ut och in. Vilket orsakade en sån smärta hos mig som, som bara de depressiva kan föreställa sig. Vad det är som händer. Och jag kan jämföra det. Det är som att lägga en sjuk på även ska i samma rum. På något sätt att det är lika... Mm. Inhuman. Var någonstans var du inlagd om jag får fråga det va? Ja, Katarina huset här i Stockholm. Okej, okay. var det länge sedan eller? Förlåt, var det nej, länge sedan? 87, 87. nej okay. jag säger jag. Jag säger alltid mm. 2007. Ja, mm. och tror du att det hade en negativ inverkan på den långsiktiga rehabiliteringen av din psykiska ohälsa, bipolär Abs sjukdom? Absolut. Hur då jag, tänker du? Mm. Men jag tänker om det är personal där som är specialiserad på, de, på bipolära problem, vilket det inte var. Jag hade en jättebra läkare. Men de som jobbade på själva avdelningen de visste inte så mycket om bipolaritet. Jag kunde inte prata om vad det var som hände i mig med, med ytterst få människor. Och därför, därför skulle jag vilja ha en, en hel avdelning för bipolära, precis som man har en hel avdelning för ja, man har onkologi man mm. har geriatryk och man har Man har samma problematik inom de somatiska områdena, men inte, inte de psykiska. Men du, det här är ju då ändå ett antal år sedan, fast det är inte jättelänge sen, 6-7 år sedan pratar vi om, eller hur? Ja. Det kan inte vara så. Jag jobbar ju inte inom psykiatrin längre. Jag slutade 2002-2003 där årsskiftet. Det kan inte vara så ja. att man har förändrat detta nu. Känn, du vet inte någonting om det? Ja, då? Jag är ute på kontroll och fortfarande på Katarina ja. huset. Och, nej, jag känner... Jag, nej. Jag känner igen de gulliga i personalen, och de mindre trevliga. De går mm. fortfarande. Mm. Ja, vi får väl be att andra som har suttit i samma, eller sitter i samma båt som dig kan höra av sig och berätta om både hur det var förr och hur det är nu i fall. Men en fråga till dig Eva, har du fått rätt medicinering mot din bipolära sjukdom? Ja, men, du... ja, men jag mår bra, jag är fullt härligt, du kan jobba så också eller? Ja, oh, absolut. Mm. Jag är frisk men inte sjuk så att säga. Nej. Men, men jag tycker politiskt, jag ska satsas mycket mer på psykvården mm. än vad det gör idag. Jag tycker det är ett konstigt synsätt att, att bara blanda ihop en massa olika diagnoser som gör illa varandra, gör varandra jäkla mm. mm. utan, utan, utan att vilja det på något sätt. Ja. Jag förstår dig och jag håller faktiskt med dig också. Tack så jättemycket för den, mm. denna tack. insyn i hur psykiatrin funkar, i alla fall för 6-7 år sedan. Tusen tack. Fortsätt gärna att lyssna Eva under tid. Ja, tack. Tack, Okej. hej då. Hej, hej. Ja, jag pratar med dig idag om vad är psykisk hälsa för dig. Eh, vi ska prata med en annan Eva här om ämnet idag. Hallå Eva. Ja, hej. Välkommen. Tack så mycket. Alla heter Eva då. Det underlättar för mig som också heter Eva. Ja, det är bra. <laughs> det är bra. <laughs> eh, jag tänkte så här att... Eh, Det här med psykvård, det är ju väldigt subjektivt. Vad är sjukdom och inte? Mm. Och då är ju frågan den, finns det risk för feldiagnos? Vilket det borde vara för att det inte är som ett benbrott. Utom det är ju subjektiva bedömningar. Ja, det ska väl vara objektiva bedömningar utifrån de verktyg man har. Men det är klart att en subjektiv erfarenhet kan väl alltid läggas på när man gör en bedömning eller kartläggning, eller hur? Ja, mm. och vad som är det svåra det är ju det att har du väl fått en diagnos så går det nästan inte att få bort. Mm. Det är alltså ett livslångt straff, till skillnad mot allting annat. På vilket sätt menar du att en psykisk diagnos eller psykiatrisk blir ett straff? Ja, men om den är fel så mm. går den alltså inte att få bort ur journalsystemet eller att, att läkaren eller psykiatriken gör en om, omvärdering eller nybedömning menar du? det är väldigt du, fort i alla fall ja. det har, blivit fel. Okay. Ja. Och, har du det... drabbat dig för frågan som du tar upp detta Förlåt? har du drabbat dig på något sätt? ja jag är fel diagnostiserad. vad har du fått för diagnos som är fel då? bipolär, bipolär. du har fått diagnosen bipolär hur länge sedan var det då? Det var tre år sedan ja. och jag blev tvångsomhändertagen på ett läkarintyg och ja. inte två därför att du måste ju i princip träffa två läkare, det gjorde jag aldrig jag träffade en sen mm. de tillbörjande konsulterade via telefon Det är en annan historia. Men jag som person träffade inte två läkare. Mm. Får jag bara frågan en sak, Vad gjorde du för att bli om om vad, vad var det för beteenden som gjorde att man tog denna ja, det, starka åtgärder? Jag var så mycket på. Att jag var manisk. Ja. Och man hade en bedömning om till exempel att jag inte skulle kunna sälja saker. Mm. Jag förstår inte varför. Du jobbade jag... med sälj då kan man säga, eller? Ja. Ja. Ja, ja, och det är när man är så pass gammal som jag så är det ett fruktansvärt smäl. Jag har klarat hela mitt liv mm. med, med och motgångar. Om jag säger så här att jag hamnade med en mental smälta och mm. konstigt det var inte det. Mm. Nej, men då fick jag diagnosen bipolär och jag säger hade någon annan person Varit med om det som jag har varit. Då hade den haft hälssmältan för bra länge sedan. Mm. Hur, hur lever livet för dig idag då? Va, va... Det är jättebra. Det mm. enda är det att jag behöver bli av med min diagnos. Ja. Att allting misstolkas som ja men hon är nog lite spridad. Mm. Om jag till exempel gör två saker samtidigt så kan jag bli anses vara spridad. Och jag undrar vilken kvinna. Som helst, gör inte två saker, mm. men inte tre, fyra. Saker, ja. Men du, vilka är det som är på dig angående detta då, om din diagnos och ja, sätter det faktiskt? De för... Jag numera har klippt där. Ja. Eh, jag bryr mig inte om om deras världsbild inte stämmer mm. över med någon annans världsbild på denna jord. Men när du väl kommer in och trampar på mitt territorium, då säger jag nej, tack. Mm. Men då har ju du gjort det, det här, där har ju du varit konsekvent det. och det beundrar jag faktiskt dig för nämligen den att du har satt en tydlig gräns och markerat att dina vänner som liksom var, passar på kan man väl säga vilket är väldigt ful tycker jag och kränkande. Ja. Eh, eller hur? Att de, att de alltså tar det som alltså, hoppar på dig, att du har fått en fel diagnos som du säger och så hoppar de på dig för detta. Det var väl jättebra att du satte en gräns gentemot dem men har du andra vänner du kan relatera till istället då? Jag har min dotter. Ja, bra. Som är, hon misstolkar allt mm. som min diagnos. Jaha, din jag dotter hittar, också. Jag hittar på. Jag eh, gör massor av saker som inte helt i, i hennes ögon inte är okej. Mm. Men hon har lärt sig att hon är så pass smart. som säger: Enligt min åsikt så är det för jag säger: Jag betackar mig för utlåtande från sådana som inte är mm. ja. Och då så säger hon att enligt min åsikt hon korrigerar sig igen. Men måste du diskutera din diagnos då, som du fick för några år sedan? Men, men alltså... Alltså, det är inte jag som Nej. diskuterar det är andra som har ja. Men kan med... inte du bara vara tydlig där också och säga nu är det diskuterat, punkt slut. Ingen mer snack om min diagnos här. Nej men det skiter de i för de har sin åsikt klar, de har mm för att jag är sjuk. Fast bipolär är inte mentalsjuk. Det ordet jo, det är... har vi ju inte längre. Ja. Nej, men jo, vi jo, pratar jo. inte om mentalsjuka längre. Ups, ögon så är det, det om du inte är artist eller någonting annat. Mm, fast alltså, i min värld pratar vi inte om mental. Ja, men i din värld, är därför att du är i den psykiatriska världen och det är någonting helt annat. Mm, du, menar, du, du menar att dina vänner som inte är i den psykiatiska världen kallar det för... Eh, mental sjuk ja. ja men det är du inte och vi tolkar allting som man gör som en mental sjukdom och det är väldigt tufft det är ett stigma ja det förstår, det. Jag. Det förstår jag i USA där alla går till head -shrinkers, ja, just det. där är det någonting helt annat mm. lite, nästan lite status don't you have an, your own shrink säger de Oftast. Ja, ja headstrings. Man ja. Mm. Ja. Men du kan Ingen du inte var... försöka släppa detta ändå? För att ibland får man ju lov att släppa... Alltså man kan ju föra krig mot saker och ting som man kan påverka. Men man kan också öva så tänker jag på att släppa detta. För det måste sluka otroligt mycket energi för dig ja. att kämpa mot detta hela tiden, ja. tänker jag. Eller? Vänner. Vad sa du? Det är därför jag har klippt så många vänner. Ja, men, har, men du har några vänner kvar, hoppas jag. Ja, så inte det är helt jag. Har ens... jag. Ja. Jag har skaffat väldigt många nya men problemet är just min dotter. Mm. Det är ju tjaskigt att hon, i, att hon ska bita sig fast med en pitbull i ditt ben liksom att inte kunna släppa det. Jag är en, en jävla som jag säger eftersom jag har ischaf. Hon ja. biter sig fast men hon biter inte av. Nej. Kan det, du är ju mamma till henne. Fast det, fast det är en vuxen dotter kan du inte säga ifrån. Jag här jo, är ju mamma men, alltså, som bestämmer punkt slut. Det här var min mamma. Ja. Ja, och det har jag sagt att det kommer du aldrig att bli. <här> Nej. Låt mm. låter knepigt det där. Stackars dig säger bara jättete jätte Men väl ja. vilka krig du vill utkämpa, det är mitt råd faktiskt. Ibland så får man ja, lov det. att... Jag kan inte göra någonting då. Och... Det är bara det att det jag säger att allt det jag har sagt ska bli sanning då lär hon knipa kärlek. Mm. Och hon påstår också att även om jag blir av med min diagnos så kommer jag säga. Men du har sett att du manipulerar bort din diagnos. Mm. För du kan ju snacka om kul vem som helst. Och då säger jag så här. Den som man känner sig själv så känner man andra. Vet du vad? Jag måste ta en liten paus här nu Eva. Det, det låter som att du din dotter skulle kanske behöva gå och prata med någon. Men jag kan inte fortsätta att prata så länge mer med dig. För jag måste ta en liten paus. Det är nämligen ja. dags för en ja. ny... Jag skickar min varmaste empati till dig till denna krångliga situation i alla fall Eva. Fortsätt gärna att lyssna här, tid. Ja. Tack ska du ha, hej. Hörrni, nej, det är dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Eva Rust, det här är Radio 1. Och dagens ämne är, vad är psykisk hälsa för dig? Radio Radio 1. Eva Rust. Välkommen tillbaka. Visste du de om det att psykisk hälsa faktiskt är när man alltså en kärna väldigt mycket det är när man har fått möjligheten till att få komfort, trygghet och en lugn och känslomässigt intonad förälder eller föräldrar när man var liten men att det aldrig är för sent faktiskt att kunna få rätt vård när man är vuxen man ska inte behöva gå omkring livet ut och lida idag finns det och det forskars världen över på psyk inom psykiatrin och på läkemedel för att kunna stabilisera lägen när man har olika anledningar känner sig ostabil eller instabil. Detta med anledning av att idag är internationella dagen för mental hälsa. Det är många som ringer. Jag kan repetera numret in till 1 och mitt program Evarus, som har samma namn som jag har och numret är 0200 11 12 13 Ska se här vem jag ska prata med först. Ebert ska vi se Ebert, är du kvar där? Hallå? Ja, hallå. Hej, välkommen. Hej Hejsan. Uh... Jo, jo eh, jag har en god vän som är som jag tror är eh, manodepressiv eller bipolär mm. och eh, han vägrar söka hjälp. Okej. Okay. Och det, det blir ett problem liksom för att eh, ja, nu eh, vill hans fru skiljas till exempel. Mm. och säga att hon står inte ut längre. Mm. Det, hur, hur länge har du misstänkt eller hon misstänkt detta då? Jag har ju känt honom hela livet. Liksom. Ja. Och tycker du att det har varit så, så hela här, tiden eller? Det här, nej, det uppdagades väl i, i, i gymnasietiden skulle mm. jag säga. Mm. Att det bröt ut så att säga. Men, han, det, men vad har han för beteenden i kompis då? Jag att han har väldigt väldigt långa skol, liksom. Så. Ja. Mellan topparna kan det gå två år. Mm. Och så, och så däremellan är ju en depression då. Så att det, och, så, och så går det ju väldigt, väldigt långsamt liksom ner och väldigt, väldigt långsamt mm. upp. Men han har inte fått någon hjälp tidigare? Då, eller nej, sökt hjälp. Ingen, nej. nej, ingenting i princip. Så för att han har vägrat. Mm. Men det är många som har velat hjälpa honom. Som har liksom reagerat runt omkring. Och ja. den som står honom närmast egentligen som borde göra det är hans fru då. Förutom du som bästis då. Hon har inte ja. heller kunnat få honom att inse att han behövde nej. hjälp eller nej. nej. Tråkigt. Och ja, mm. och det är ju... Det, ja, det är ett problem liksom, jag vet inte vad man ska göra och har du pratat med din kompis på samma sätt som du pratade med mig här i radion på? ja, ja det har jag gjort och han slår ifrån och, sig? då slår han ifrån ja. sig att då har vi olika uppfattningar om, om det här Ja, eller, alltså, you can't så. win the all nej, nej. som det heter det, tyvärr går det ju inte om, om alltså, ja. nej och när man skiljs med så snacket kom upp så försökte jag och då, då sa han att uh, det är hans problem inte uh, Inte mitt liksom. Mm. Och så fjärmar han alltså också från oss kompisar och sådär. Liksom. Mm. Det är smärtsamt att, man, att stå och titta på att inte ja, kunna nå sin precis. kompis, eller hur? Ja, verkligen. Mm. Uh, ja, jag undrar väl egentligen bara om, om du om har någon idé på vad man kan göra med dem. Nej, alltså, in, det liksom, ja, nej, nej alltså det har ju inte in några studier. Ja, nej. det är ju Om du skulle skaffa någon bok och ge honom eller någonting sånt där. Jag vet inte om du har tänkt den tanken. Alltså skapas information och kunskap kring det men samtidigt så ska vi som lekmän inte sätta diagnoser heller och det kan ju finnas andra saker som kan leda till hans beteenden men det viktiga är väl ändå att du finns kvar som vän åt honom även om han nu också dessutom han nu går igenom en separation, en skilsmässa för då kan ju ibland en del symptom förstärkas. Ja, precis. Så att jag kan inte säga så mycket mer Du får väl hålla koll på ja. honom helt enkelt Men det är väl fint gjort att du gör vad du kan Att du finns kvar hos ja. honom i alla fall tycker jag Ja, ja. Okej okay. ja, ja. Tack snälla du, tack för att du ringde in Hej då, hej hej eh, Nu ska vi se här Birgitta Hallå Birgitta Ja hallå ja hej. Alltså, Med en åsnas envishet så, så tänker jag fortfarande Ta upp det här med elever och hur deras psykiska tillkortakommanden behandlas i skolan. Mm. Och jag tycker att det är hemskt att barn som har panikångest, snarare eh, det är enklare för psykiatrin för BUP att ge dem mediciner Vilket i sin tur de här medicinerna ibland leder till att de förvärrar sin panikångest. För det har jag själv varit med om och läst i fass. Och läkarna upplyser inte om det. Istället så borde man lära sig vad eleverna borde lära sig att ta tjuren vid hornen. Alltså att fejsa sin panikångest. Och med hjälp och stöttning av pedagoger. Lära sig att hantera sin ångest och bli herre över sina maror istället för tvärtom. Mm. Sen är det ju inte alltid så lätt att hantera nej, panikångest. Men, det, men du kan ju, det finns ju en del bra sajter på nätet där man kan med hjälp av KBT-verktyg. Ja, det alltså, vet jag. Men alltså, det optimala är ju, som jag har gjort, mm. att jag alltså, jag har haft elever som har varit helt... Du är gammal lärare alltså, Birgitta. Du När de stod i matkön. De skulle dö när de satt i mm. matsalen. De skulle dö när de kom till skolan. Mm. De skulle dö när de gick i korridoren. Vad gjorde man? Jo, man tar dem i handen. Och så, när de får de här panikpåslagen. För då ser man ju, då börjar med hyperventilera. Just det. Att vi profylaktandas. Jag håller dem i händerna. Vi profylaktandas tillsammans. Mm. Och jag säger, dog du nu då? Nej. Och då Ett sunt de... och pragmatiskt synsätt. Vet du om att man idag också kan stoppa händerna eller ansiktet det kan iskallt vatten med isbitar i så kan man bryta den här jag äh, det, att, påverkan? Att, att, ja. Ja, här var det att tänka någonting positivt och de ja. litade på. Jag sa, nu är du så snäll och litar på att jag vet vad jag gör. Ja. Och det gjorde de. Ja. Det här var så fantastiskt att se dessa flickor som hade sån fruktansvärd ångest för allting. De kunde inte ens åka tunnelbana. Nej. Så vad du, vad du vill slå slag för, Begitta, är att försöka normalisera vissa symptom som, som kan leda till förvärrad psykisk ohälsa genom att vi lär ut redan i skolan för hantering av detta och att vi inte ja. förstorar upp dem. Det är det du säger, men ska sammanfatta. Ja, alltså, och det här mm. kan man ju börja med så ja. tidigt om man ser. Istället för att du, jag menar, oavsett om du har brutit benet, om vi nu drar en fysisk parallell. Mm. Så kan du ju inte tejpa runt brottet. Du måste ju för fanns ursäkta uttrycket Se till att man lagar det brutna benet. Just det, just det. Mm. Och det här gäller ju. Och då, då sen kan man mm. tipsa. Okej, bra. Vi ska ta en liten paus här, Birgitta. Det är samma mm. sak med barnen, ja. Man må, eleverna. Man måste se till att de blir herre över ja. sina maror. Herre över sina Man maror. Man inte styra dem. Nej, det är jättebra inlägg, Birgitta. Hemska jag måste avbryta dig just nu för vi måste ta en liten paus. Det var bra inlägg det. Bli herre över era maror. Lär unga redan i skolan hur du kan hantera med hjälp av pedagogisk hjälp olika typer av psykiska symptom så kan det främja psykisk hälsa om jag ska sammanfatta det, Birgitta bra inlägg. Du kan ringa nu numret är 0200 1, 13. Du lyssnar på Evarus och du lyssnar även på radio 1. Radio. Eva Russ, välkommen tillbaka. Idag debatterar jag vad är psykisk hälsa för dig med anledning av att det är internationella dagen för mental hälsa. Och jag går ibland och funderar över varför jag blev psykolog och psykoterapeut. Och Jag skulle säga det att jag tror att anledningen till att det här blev då är, det är att jag är väldigt intresserad av att hjälpa människor att komma loss ur oönskade situationer. Jag kan berätta för dig lite kort här innan jag tar nya samtal att. Jag hade två ganska omvälvande händelser när jag läste ett psykolog vid Stockholms universitet. Vi pratade alltså 1976 och framåt. Då jobbade jag extra som det hette då, som extra vak mentalskötare vid Sänt Görans sjukhus i Stockholm för att kunna dryga ut studielånet. Och då fick jag vara extra vak till två väldigt omvälvande psykiatriska diagnoser. Det ena var det, och det nu jobbar man kanske inte riktigt lika så idag, det var då en man som var besatt av OCD eller tvångsmässigt syndrom som fort som blixten låste in sig på, i badrummet, det var en kollektivt badrum på Sankt Görans sjukhus på Och inte kom ut under en hel dag utan som tvagade sig med tvålar så att han alltså blev skinnflodd på hela kroppen. Och då var min uppgift, jag var 20 21 år gammal, att försöka hindra honom ifrån. och försöka. Då hade vi inte KBT som verktyg att låta honom komma ut därifrån och det var ju ganska lönlöst kan jag säga. Och min andra erfarenhet det var faktiskt med en flygvärdinna som led av vad jag förstod sen bipolär sjukdom. Som jag skulle vara extra bakåt och som jag fick liksom springa och jaga där i korridorerna. Och hon sprang omkring, hon jobbade tror jag, på SAS då. Och hon sprang omkring och ropade Tokyo, Japan, Los Angeles, San Francisco. Och sen sprang hon och tvättade huvudet i toalett hon försökte borsta tänderna med blomjord hon försökte smita från mig och hoppa utifrån om det var sjätte eller sjunde våningen alltså var fullständigt stolt. och jag var ju en ung flicka av alldeles skräckslagen och tänkte vad är detta för någonting den största förvåningen för min del var när den här flygvårdenan kom tillbaka några månader senare som jag jobbade extra på Sankt Görans sjukhus och var fullständigt normal helt återställd, klädd i sin då jag vet inte, jag tror det var blå flygvärd i en uniform med en sån här pillerburk på huvudet och var cool ung, och hade då fått medicinering hon hade fått elchocker fick jag sedan höra och skulle ut och flyga igen hon var superförvirrad och just det här att jag som ung flicka fick hänga efter henne när hon höll på med sina tokerier där det var både läskigt överraskande och lite kittlande spännande. Nu har jag ju då sen inte jobbat inom psykiatrin eller vuxenpsykiatrin annat än att jag under fyra års tid var chef för en barnpsykiatrisk mottagning fram till årsskiftet 2002-2003. Men jag vill också säga det då att det, det jag tycker är fantastiskt med utvecklingen eftersom jag kunnat följa den vad det gäller verktyg och diagnostisering av psykisk ohälsa, det är att jag tycker i alla fall ifrån mitt perspektiv eftersom det är internationella dagen för mental hälsa världen över idag, instiftad 1992, att jag tycker ändå att vi har börjat bli mer bättre på att både ställa och sätta diagnoser, ibland gör vi det kanske lite för mycket, men ibland gör vi det därför att vi ska kunna sätta in en målinriktad en behandling och hjälpa dem av er som mår psykiskt dåligt. För det är jättejobbigt att må psykiskt dåligt. Nu ska vi se här, det är många som ringer numret är 0200 11 12 13. Gunnar, ska vi se om du är kvar. Gunnar, är du kvar? Ja. Hej, jag välkommen. Kvar. Tackar. Ja, jag tänkte ge en liten eh, historisk tillbakablick lite grann. Mm. I början på 90-talet råkade jag ut för eh, Tidigare haft en panikångest som mm. övergick till en depression. Och på den tiden skulle man söka den sektoriserade vården, som det hette. Där det fanns ett centralsjukhus sjukhus, och sen var det som tårtbiter i samhället. Där det fanns som en vårdcentral där man skulle ha en sjukvård mm. Och jag sökte där och eh, fick träffa en doktor. Och eh, man mådde ju rätt dåligt på den tiden då. Mm. Och eh, när, om jag och vilket var rätt vanligt, att jag skulle vilja få kontakt med doktorn. Mm. hade doktorn telefontid tisdagar 15 till 15, och 15 Oj, en kvart alltså. Ja, det var inte dugg. Mm. De som gjorde den absolut bästa terapeutiska eh, grejerna mot mig då, det var... –Telefonisterna. –Säger du? –Ja, men de visade ju en vanlig mänsklighet, så att mm. säga. –De var intresserade av dig, försökte hjälpa dig, kan man säga. Ja. Här, –De hörde väl att det var någon som led. Ja. –Men alltså att det var ju en skymf mot patienterna, det var då en kvart i veckan. Mm. –Nej, det går ju omöjligt att komma fram. –Men du, vad fick du för hjälp sen då, Gunnar, när du, när du var diagnostiserad med depression? Nej, men nu, jag, jag vill ändå, för att, jag vet inte om det har förändrats. Jag hoppas verkligen vården har förändrats på det sättet. Man kanske sen tog taxi in till psykakuten mitt i nätterna och väckte någon at som satt på hals och ungefär sa att mm. skärpte nu. Kom igen. Liksom. Det är bara att lyfta sig i kragen så blir det bättre. Men det går ju inte. Det går ju inte. Nästa doktor, är det är så man ska göra. Men jag lovar doktorn att jag ska göra det. Och så tog man taxi hem och sen efter halva vägen så var man liksom tillbaka i ruta ett så att säga. Mm. Och du frågar vad som har hjälpt mig? Mm. E-C-T. Elbehandling? Ja, det var verkligen som att trycka på en knapp. Mm. Har du brutit de onda i hjärnan rejält för din del Gunnar? Ja. Försökt. Har de brutit de onda cirklarna för dig? Så att du har... Ja, alltså, det har inte hjälpt. Det hjälpt ifrån att vara en zombie till att komma tillbaka till livet. Hur många sådana behandlingar fick du? Fem. Fem? Hur länge sedan är det? Ja, det är början på 90-talet. Okej. Okay. Och det har liksom blivit kan man säga, ett varaktigt resultat. En resultatförbättring för ditt vidkommande. Inte en djälsning livet. För övrigt måste man ju ta ett huvud. Ja, ja. Ja, ja. och så det har jag ju gjort ja. Men jag ville bara ge en historiebeskrivning mm. av hur vården såg ut. Och jag har svårt tyvärr att tänka mig att just sjukvården offentlig har blivit bättre i alla fall. Mm. Vi får tyvärr. höra med de som, det är många som ringer in i dagens ämne. Men tack så jättemycket Gunna för denna berättelse. Hoppas du fortsätter må bra, var frisk. Ja. Hej hej. hej, hej. Ja, idag pratar jag med dig om vad psykisk hälsa är för dig. Nu ska jag prata med Kim som har väntat en lång stund. Hallå Kim? Hallå, hallå. Hej, välkommen. Tack. Jo, jag har lyssnat lite här både på ditt program och tidigare i morse. i Och något jag reagerar på, det är inte bara på det jag har om i Radio 1 idag, men det är överlag hur man jämnt pratar och sätter stämpla om diagnoser Man frågar sig aldrig varför. Man sätter in medicin eller man stoppar händerna i kallt vatten om man har panikångest. Och... Ja, det är bara någonting jag reflekterar över. Vad tänker du då? Kan du berätta lite om det, Kim? Vad tänker du då varför vi har varför man sätter diagnoser eller varför vi må dåligt rent, du sagt kanske? Ja, det kan ju vara svårt att svara på varför. Men det är det att man ställer sig aldrig frågan varför. Det är lite det liksom reflektera och tänka på fast det gör man ju när man sätter det jag har ju också satt diagnos eller gör det på patienter jag träffar jag, jag gör ju alltid en kartläggning men jag jobbar med KBT och försöker ta ja. reda på varför mår den här personen dåligt ja men i KBT där behandlar du ju mer symptomen nej du gör alltid en kartläggning om det ska vara riktig KBT så att säga så, så, så du behandlar symptomen utifrån varför kartläggningen så att du vet vad du ska sätta in för verktyg okej okay. Att, och det kan här leda till saker som har skett under barndomen Massa, Ja, hela tiden, hela tiden. Mm. man tittar på vändpunkter man plöjer igenom, i alla fall gör jag det och jag har läst vid den bästa lärares Karolinska institutet alltså man plöjer igenom mm. barndom, skolålder högstadiet, kärleksrelationer arbeten och allting så att man kan hitta situationer vändpunkter mm. sår som kan vara en orsak till varför man må dåligt som vuxen alltså vilka faktorer spelar ja, in? Alltså. Ja, precis, det gör man. Ja, orsakssamband. Ja, ja, då jobbar ju du lite psykodynamiskt i alla fall. Ni det... lägger på en KBT. Nej, det, det ingår i den ko kognitiva kartläggningen, men visst håller jag med om att det kan finnas psykodynamiska inslag, men det är ju framförallt i kartläggningen, inte i själva behandlingen sen. Behandlingen är här och nu och att försöka mm. bygga någon slags Skillnad mellan att inte leva i förgång utan leva i nutiden: att inte låta det förgångna påverka för mycket nuet och så vidare. Mm, Okej. Okay. Men vad, vad skulle du förklara skillnaden mellan psykodynamisk terapi och en KBT? Är det det är, är jättestor skillnad. Jag, när jag läste till psykolog då på 70-talet så fanns det ju inte KBT, alltså det, det var ju bara psykodynamiskt och det. Det, det handlar ju väldigt mycket om, det bygger ju framförallt väldigt mycket på framförallt Sigmund Freuds teorier då från 1920-talet i Europa eller Österrike. Det här med undermedvetna, att vi har processer undermedvetna som verkar och styr oss och att vi lagrar saker undermedvetna. Idag skulle man kunna säga att han var ju verkligen på spåret, men idag pratar ju järnforskningen om att vi lagrar olika typer av känslomässigt svåra upplevelser i minnet. Mm. men han kallade det för omedvetna och så vidare och förmedvetna och så eh, det jag tycker om jag ska förenkla det, skillnaden mellan eller det som jag lärde mig som psykolog, med psykolog det var det att man, man hade föreställningen då att mm. insikt automatiskt skulle leda till en förändring att om okay. du förstår dina problem mm. så kommer de att upplösas och det vet ja. vi idag att så funkar inte utan där går man steget vidare i KBT det kan vara bra att du förstår upp varför, precis som du ställde frågan mm. Kim men också att du måste kunna hitta nya sätt att det är aldrig är för sent att ändra tankar eller känslor eller beteenden mm. det är roligt det där, för jag går ju själv i psykodynamisk terapi, jag ja. har gått till KBT-terapi förut jaha, du har jag börjat med KBT och sen gått över till psykodynamisk, ja, hur tycker du det funkar då? Alltså, jag är svårt att förklara mig. med mm. Ike i 16 timmar. Mm. Den här terapin har gått i snart två år. Så mm. att det är ju svårt att mäta resultaten. På så varför sätt. Bytte, var du, varför bytte du terapi från då? Uh, ja, bra fråga. Nej, men det var känna att jag ville ha en terapi där jag mer får spelutrymme att tala fritt. Vi känner som KBT var väldigt inriktat. Ja. Vad har du för problem? Nu ska vi lösa problem. Ja, men det, det blir lite stressigt ibland för en del personer kan jag tycka. Det här pang, pang, pang, pung, pung, sådär. Va? Och det känner jag ibland också. Man blir lite tjatig som KBT-terapeut när man ska hjälpa folk. Men hjälper det dig framåt på något sätt det psykodynamiska tycker du då? Ja, det ändrar ju på något sätt hela din personlighet. Hur du tänker om dig själv mm. och andra omvärlden. Ja är ju ganska omvälvande på det sättet. Mm. Men KBT, det lilla jag har gått så är det med. Vad har du för problem? Vad är det för tankar som stör dig? Fast det är inte lite du har gått. Alltså, snittbehandlingen när jag hade min stora mottagning låg på ungefär 12-13 timmar. Så 16 timmar är mm. ganska lång tid egentligen. Mm. Jo, men ja. Nej, men jag vet det är lite kluven i det där, mm. vad fungerar bäst. Men, men det är väldigt individuellt, så att man ska ha klart för sig, Kim, att KBT eller psykodynamisk eller annan typ av terapi passar inte alla. Så det är väl bra att du har kunnat få förmågan och att du har möjligheten att kunna välja något som passar mm. dig bättre, eller hur? Det är jättebra mm. tycker jag. Fantastiskt bra men det är liksom, det är, Jag tror att mycket av den, av den terapin av jag ringer då också i fråga så här, diagnosen. För en psykodynamisk terapi är man ju inte särskilt mycket på att man lägger in teoretiska. Så att det här beror på det för att du har det här, eh, den här symptomen och så vidare. Så man frågar, har vad menar du med det? Vad betyder den känslan? Mm. Liksom, Just Kan mm. du känna igen det tidigare och så vidare. Man kopplar det till relationen till sin uppväxt med sina föräldrar och mm. till andra människor. Och till men det gör man i KBT med. Det gör man KBT med. Okay. Ah, yeah. Du är lite på ah. hur man jobbar Men du, tack ska du ha, vi måste mm. ta lite nyhetsuppdatering ah. Tack för att du lyssnar och tack för att du ringde in ah, bra. Hej så länge, ah. lycka till med din terapi Hej. Hörrni, det är dags för en nyhetsuppdatering Om än något försenad Du lyssnar på Eva Russ och dagens ena här på radiet Är Vad är psykisk hälsa för dig Och för Kim var det det att byta ifrån KBT Till psykodynamisk psykoterapi Jättebra jobbat tycker jag Radio, Radio ett. Eva Runds Jag tycker att det är viktigt att vi är medvetna om Vad det är som kan göra Eller leda till att vi kan må psykiskt dåligt Framförallt så tycker jag och vet att den känslomässiga omvårdnaden som vi ger våra barn och även ungdomar spelar en väldigt, väldigt stor roll när vi pratar om psykisk ohälsa. Vad är psykisk hälsa för dig idag? Det är dagens tema eftersom det är World Mental Health Day instiftad 1992. Nu ska jag prata med Irene och hoppas att du har väntat över pausen som var alldeles nyss här. Är du kvar Irene? Ja, jag är kvar. Tack, välkommen till mitt program. <laughs> Tack. Eh, vi ska se om jag kommer ihåg vad var ja, jag ska säga. Du fick vänta en bra stund där. Så att sen... ja. Jo, jag kan inleda med att säga att jag är, eh, också har... Det var i sex år så arbetade jag som mentalskötare. Jag känner igen på en låst avdelning. Jag känner igen det där du beskriver. Att folk är i galna och så kan det faktiskt vända. Inte alltid. För Va, vilket sjukhus jobbar du på? Danderyd. Danderyd, Danderyd. Danderyd. Danderyd. Mm. ja. Och, och tyckte du, var det länge sedan du gjorde det? Då är det? Ja, sju år sedan ungefär Ja, det är inte så länge sedan i alla fall nej, Men är det nej. fortfarande så, för jag pratade om mina upplevelser i slutet på 70-talet Men tycker du också att det är samma då, så för dig då för typ sju år sedan Att man var sprittsprångande galna och sen så vände det och så blev man helt normal igen? Alltså det var ju inte så ofta det träffade, eh, Men jag har varit med om, om graft eh, deprimerade patienter så deprimerade så att eh, ja, de hade inte gått på toaletten på 14 dagar till exempel. Hela kroppen stannar upp och ingenting mm. fungerar. Mm. Så det kan bli riktigt livsfarligt på det sättet också. En man som efter... ECT-behandlingar som... Är el elbehandlingar alltså, elchocker. El ja. ja, som plötsligt stod i dörröppningen till expeditionen och sa vad blir det för lunch idag? Han hade inte pratat på flera veckor. Och mm. Inte pratat, inte varit mm. toaletten, inte ätit ingenting. i stort mm. Och det var ju som en uppenbarelse. Då blir man glad Men, i alla fall att de har hittat man något blir, verktyg. Man blir jätteglad. och mm. väldigt intressant yrke tycker jag. Och jag ser, man tänder och Jag gjorde det i alla fall att man faktiskt kan. Man kan påverka, man kan hjälpa människor. Ja, ja det, det, det känns bra. Mm. Men vad jag egentligen vill komma fram till är att jag har. Äh, en lita, jag tänker så här: Nu pratade ni du om det med någon alldeles nyss i för sig, det här med barnen och så. Men jag tycker att det är alldeles så mycket inriktning på äh, att behandla symptomen. Alltså, här har vi en psykisk. Äh, sjukperson, då ska vi prata, vi ska sätta mediciner framförallt mediciner medan jag skulle vilja att man vände fokus lite mer till mycket mer till uppväxten, bakgrunden vad hände, mm. varför blev det så här mm. jag tror det finns många skäl till att man inte gör det, ett är ju att, att läkemedelsindustrin lever ju på just det här, att vi, vi ger ett piller. Vi struntar i var det kommer ifrån. Mm. Men sen handlar det också om att äh, eventuellt skuldbelägga människor, föräldrar, till exempel. Och det vill man ju inte. Fast inte tror jag att man är ute efter att skuldbelägga. Utan det är kanske är en enkel, en, enkel väg, en enklare Nej, det det. väg. Man slipper anstränga så gör en kartläggning bakåt i tiden, eller hur? Ja, jag menar inte ens så. Utan mm. Jag menar att äh, man rör vid... Äh, Vad ska jag säga, farliga punkter om mm. man börjar rota för mycket i. Varför är du så här? När blev du så här spridd, mm. språngande galen? Vad hände egentligen i din mm. barndom? Och börjar man rota för mycket i det så kanske man hittar väldigt otäcka saker om, i barndomen som, som är bortsängda och som ingen vill tala om. Nej, du tar ett piller istället så känner du dig bättre. Mm. Jag, jag tycker att man letar lite för mycket på fel ställe. Mm. När, man, när jag jobbar som psykoterapeut på mottagningar mm. så letar man på rätt ställe skulle jag säga. För då, då hittar man de här vändpunkterna, de här traumatiska händelserna. Men äh, jobbar på att äh, försöka normalisera och hitta nya sätt så att mm. hjärnan får nya beteenden, nya tankar och känslor att anpassa sig till, även fast det var för jävligt 20, 30, 40 år tillbaka i tiden. Äh, men det är ju det som är psykisk ohälsa, att om vi inte får rätt verktyg och redskap men det kan vi också lösa, som du säger, lösa upp med en piller men också med träning så kan vi leva i det förgångna livet ut på något sätt som om ingenting hade förändrats. Ja, ja, Jag förstår vad du menar mm. och det är ju jättebra att det går att göra så eh, och att det lyckas mm. kanske ofta. Men vad jag menar är försök se till inte till dig utan till mm. Ja, ja. Mm. Det här, mm. försök se till att detta inte inträffar försök se till så att barnet eh, tonåringen, den vuxna senare mm. inte hamnar i den här situationen som gör att den behöver hjälp och stöd för mm. att inte ta livet av sig till mm. exempel. Så. Okej. Okay. Mm. Ja. Tack så jättemycket Irene för ja. dina synpunkter. Tack, Tack för att du lyssnade på radiet. Hej då. Tack. Hej då. Ja. Jag pratar med dig om psykisk hälsa. Vad är det för dig? Ja, jag håller med hjärnforskaren Alan Shore. Googla på honom du som är nyfiken. Alan Schår, han är världsledande hjärnforskare och anknytningsforskare. Och menar på det att om barnen får en väldigt mycket instabilitet- Under de första grundläggande åren, både späbarnstiden och de första småbarnsåren, så kan det leda till en grundläggande oförmåga att du som vuxen har svårt att reglera känslor under stark stress. Och att inte kunna reglera känslor är den svåraste komplikationen då människan blir förberedd, och även om vi tar de yttersta hemskheterna, nämligen både psykiskt och fysiskt misshandlad eh, det finns till och med belägg, säger Alan Shore, för att barn som blivit svårt, nu pratar jag alltså riktigt svårt, känslomässigt och fysiskt traumatiserade mellan 12 och 18 månaders ålder kan drabbas av begränsningar i sin psykobiologiska programmering. De kan få minskad kapacitet att leka, de kan få svårt att agera nyfiket på och utforska omgivningen, och de kan få problem med sin känslomässiga kontroll. Eh, och även säger han då att de bestående effekterna av tidig vanvård och otrygghet gör att eh, vissa barn utvecklar begränsningar i. Att kunna hantera och bemöta både social och kroppslig information. Och det kan också då få givetvis konsekvenser i de nära relationerna som vuxen. Det kan vara en grogrund det för psykisk ohälsa. Detta med anledning av att det är World Mental Health Day. Vad väcker detta för tankar hos dig? Jag vill prata med dig om vad du tycker är psykisk hälsa. Numret är 0200- 11 12 13:e lyssnar på Radio 1 och jag heter Eva Russ. Jag är Eva Russ. Det är jag, det. ett nyfött barns enda önskan om en omedveten är att få känna sig trygg och säker. Och trygghet är motsatsen till att känna sig ångestfylld. Välkommen tillbaka, jag pratar idag om psykisk hälsa. Eftersom det är den internationella dagen för mental hälsa står det på nätet. Så jag tycker det låter hemskt mental hälsa, psykisk hälsa skulle jag säga. Jag ska prata med Christian om, ja, om då? Hej Christian, välkommen! Hej. Um, jo. Hon. Vad sa du? Det låter konstigt. Så här är det. Um, för mig. I du, är du kvar? Ja, jag lyssnar på dig. ja. Uh, toppen. Um, när jag var liten så, så hoppade min mamma och dog. Hon och tog drivet kanske. av sig? Absolut. Och, och så min far drog iväg. Så jag fick nya trädare från Finland. Mm. Hur gammal var du då? Ett år. Okay. Mm. Eller jag har ett år på barnhem. Så är det däremellan och sen okej. Okay. Mm. Blev du adopterad då? vi två ja. Jag har jättefina föräldrar. Ja. Men, men farsan, när jag var 14 bast drog farsan då har jag haft två pappor. Jag har inte träffat hans dess. Och nu min mamma är 79 år och eh, hon kommer försvinna. Så jag har två mammor och två pappor. Jag har tre fyra bröder Som jag inte känner till. Äm, I Finland då. Mm. Och äm, två stycken här i Sverige. Vi mm. är mår skitdåligt. Mm. Jag är 43 bara. Mm. Jag har nog en sån jävla Jag, jag oh. tänker inte om livet. Jag vill inte dö men vad fan. Men du Christian. Hur länge har du mått så här då? Som du beskriver just mm. nu. Jag kommer ju på det här om veckan. Att det är därför jag mår dåligt förmodligen. Kanske i 20 år har jag mått dåligt. Okej, okay. och du har aldrig fått någon hjälp av psykiatrin då, eller? Jo, förmodligen, men jag har inte tagit emot det, nej. Men däremot så har jag nu, nu har jag fått en, en remiss till huset. Bra, jättebra. Mm. Äm... Är, de, är de duktiga där uppe ja, det gör de. Och det du beskriver, nu kan inte jag ställa någon diagnos eller så på dig, men det är ju det att för många separationer, även om du var liten så är, kan det räfflas för en liten bebis innan hormonars ålder att viktiga anknytningspersoner försvinner. Har du, har du ångest och depressioner ja. om de vartannat? Ja, eller? ja. absolut. Och problem. Ja, för det, det är ganska klassiskt. Att det, det, kan vara den ty det kan vara andra symptom med. Va? Men, men se till att du får en, en lång psykoterapi. Lång. och ja, ett, set, ett halvår jag, inte, åtminstone. Jag, var där, jag var där för kanske två månader sedan ja. Feba, då skrev man ut eh, lite och så. Ingen nej mer. men det, det räcker inte du behöver bearbeta det här, det som du har varit med om så att, stå på dig, hälsa gärna från mig och så att du behöver mer långvarig ja. hjälp så ska du se, Får, kan du höjta till sen och berätta hur det har gått Det ska jag göra? Det vore fint. Lycka till. Tack för att du ringde. in. hoppas det blir bra för dig. Hej. Det blir nog bra. Hej. Hej. Ja, det är det här med barndomen och alla separationer. Separationer är inte bra för oss människor. Separationer är av ondo. Det har jag skrivit både i min nya bok bullshit, och min gamla bok. Inte minst Varför hata med en kvinna som älskar dem. Men det handlar om också om vad vi kan hamna i för olika typer av känslomässiga tillstånd när vi blir utsatta för alldeles för många förluster. Nu ska jag prata med Lisa här om vad blir följderna för barnet, står det Lisa. Hej! Mm, Hej! Ja, vad vill du hey. fråga mig? Nej, ja, Jag vill först, först vill jag göra ett påstående som jag har hört att mm. eh, två ointelligenta föräldrar kan få ett väldigt intelligent barn och tvärtom. Två intelligenta föräldrar kan få ett helt barn som inte alltid blir lika intelligent som föräldrarna. Det vet jag inte om det stämmer. men Nej, jag, kan inte, någon... jag kan inte hålla med. Eller jag törs inte säga uttalar mig om det. Nej, men jag har hört så i alla fall. Däremot kan jag... Jag säga, däremot kan jag säga, Lisa att två intelligenta föräldrar som inte vet vikten av en känslomässig oavbruten anknytning kan skapa ett psykiskt skört barn. Jo, men det, mm. det, det är jag medveten om. Och jag har frågat mig om just det där jag hörde om det ligger någonting mittemellan där att mm. man har tagit ifrån det då. Men hur som helst, vad jag undrar om allt det här stämmer som du säger nu att man blir totalt avtrubbad då och allt det här... Ja, det har jag inte sagt i och inte... sig att man är totalt avtrubbad, det har jag inte sagt. Men... Nej, men det här med typ känslomässiga sakerna försvinner allting. Men... Alltså, man säger ju så här: hjärnan kompenserar ju saker som man. Eh, typen blind, han har ju känt ja fingertoppar. Hjärnan är plastisk, livet är ut. Ja, men vissa tror om att den inte kompenseras. Eller vi kan kompensera genom att göra mera av samma sort, eller genom att hämma oss själva livet. Liksom. Mm. Jo, men då bor då ju många människor. Alltså det här är ingen kritik genom mm, det. Mm. Då borde ju många människor stå med AK-fyra ner på svampen utan åhypnoal mm. i kroppen och skjuta hejvilt. Alltså. För att någonstans så måste det ju finnas spärrar. Och man kompenserar någonting som är en förlust ju. Mm. Mm. Det, det, det måste ju finnas det för att annars skulle det, så, -Sanna, Sanna är din Anandala som var med gäst här för ett tag sen har jag skrivit en bok som heter Den Självläkande människan så ja. att självklart så har vi men det är en väldigt individualitet beroende på vilka som står med ak och, och, och fira och skjuter och då, vilka som inte gör det ja men det är det Eller, jag menar mm. då. och då menar jag så här då måste det ju finnas så att gärna eftersom den är plastisk då, mm. så måste ju gärna kompensera va? för att till exempel Som jag, hur mycket man än råkar ut för i alla mm. fall den, den erfarenheten jag har så känner jag inte tillit till vuxna människor, det, det, det blaser för mig jag följer med i den här ytliga atmosfären, mm. det gör jag ju va det är ju för att hålla sig uppe själv också mm. men, det är en kompensation det är en kompensation att, att hålla sig uppe själv mm. precis, precis, sen har du ju det här då, varför öser jag massor över djur, varför öser jag massor kompensation över... Ja, det, är det jag För menar. djur gör, gör inte slut som människor nej, gör. Nej, mm. och djur, det, det, det är villkorslöst ja. alltihopa. Så det är en kompensation alltså, du pratar om nu, och det är inget jo. fel. Det kan man leva med om, det, om du är nöjd med det som det är just nu, Lisa. Jo, nej men vänta, vänta. Mm. Då frågar jag mig, hur kan man då överleva utan det här som du säger, de här basgrejerna? För att det är ju det man tar bort. Man öser bara ur sig själv, men man tar ju ingen energi någonstans ifrån. För att man anser ju liksom, som jag, jag kan ta hur mycket skit som helst. Jag bara, ah, har de problem med sitt liv? Ja, ah, och vill lägga sig i mitt liv. Okej, okay, låt dem göra det. Sen, sen, jag bryr mig inte liksom va. Och det, det jag har hört nu idag, på programmet, mm. där hör man ju liksom att Människor, de blir ju bestört Att andra människor lägger sig i, i, i deras liv Till exempel som den här äldre då Som hade var bipolär. Mm. Hon fick kap av alla hennes vänner ja, Nej, ja, därför det, det jag... blev en stigmatisering Att ha en ja. fel diagnos som hon själv uttryckte ja. mm. Jo, och då menar jag så här Om alla bara på Alltså hela tiden påminner henne om det här Ja, men det är väl självklart att hon hugger av dem Och hon gör ju helt rätt i det mm. Va? Mm. Och då påstår du samtidigt Att man måste ha vänner För att Nej, man behöver inte det. Nej, men du har ju vännerna djuren och det kan kompensera ja. väldigt mycket också. Så det viktiga väl är, är väl att vi inte står helt sol och på, på jorden så att säga. Det är väl det som jag tycker är en viktig sak. Vi behöver relatera, vi är sociala varelser. Jag men vi kan inte. relatera till Gud, vi kan låsa in oss i kloster och vi kan relatera till djur. Till och med i vandrande pinnar kan vi finna glädje med liksom. Du menar alltså till det vi tror på, för gud tror man ju Nej, inte. men jag ser att en del ja. människor då syns i kloster och blir munkar och unnor ja. Och de relaterar, men då relaterar de ibland till sig själva. Men människor ja. relaterar till någonting. Alltså det värsta straff vi människor kan hitta på, det är ju isolering själva. Det är ju värre än ja, eller Man hur? Ja, ja. Så att, så med, alltså, vi kan relatera till vandrande pinna, vi kan mm. relatera till marsvin. Det spelar ingen roll, men vi behöver stå i förbindelse med något för att vi ska kunna överleva bättre och inte brytas ner. Ja, just det. Det är det jag menar. Ja. alla de här människorna, de håller ju på att ner därför att... Jag de... vet inte vilka alla människor du menar. Vilka ja, men, menar du... ja, men många människor mår ju dåligt då. Ja så ja, att de försöker relatera till andra människor mm. och, och då funkar inte det och, och bara det är litet fel, för man måste hamna i samma fack som alla de här människorna man träffar, för annars är man inte välkommen, etc. Det är ju samma mm. sak för mig mm. jag vill ju inte ha vem som helst in runt Nej. mig liksom, Nej. Du Lisa, tack så mycket ja. för ditt argument det är många som ringer här, vi ska ja. avrunda programmet nu, jag har en snabb fråga från Lennart, är det Lennart som jag känner igen? Ja, hej du hej Lennart, hej kanske att jag börjar ta ner radion ett mm. Du är ungefär en minut på det. Ja, jag tänkte på det där, man kan ju inte, för det första man må bra och må dåligt va? Det är ju det att man, för det första kan man ju inte välja sina föräldrar. Va? Nej. Många barn är ju olyckliga då. Det är beklagligt när man läser tidningen mm. och sen läser man vidare blir man ännu mer ledsen att eh, det finns något som man kallar för åldersdepression. Det känner mm. ju du ju till som ja, en ja. professionell, mm. det är en profession. Mm. Och ålderdom, jag börjar bli äldre nu va mm. och då tycker man, du är du, Lanna, att man jag är 65 plus då okay. mm. och då tycker man ålderdomens meningslöshet va mm. och det är väldigt tråkigt det här att alla ska vara, känna sig så disharmoniska och må dåligt men det, du stöder ju många här i programmet och det är ju positivt inslag att folk kan ringa in va och mm. delgöra hur de mår och så vidare men sen hur ska vi göra För att må bättre kan man fråga. Så när jag gick förbi för en tid sedan så tittar jag in i ett skyltfönster. Mm. Och då hänger det tidskrifter. Och då finns det en tidskrift som heter. Må bra om det här har Ja just det. tidningen mår bra. Ja. Mm. Och då, då kände jag mig själv, jag gjorde en reflektion där. Fan hur mår jag egentligen? Mm. Det är både upp och ner va? Men det tillhör väl livets, liksom... Du rör ju mycket på dig också. Ja. Det. Du snackar, du är aktiv, du verkar trimma hjärnan ganska mycket. Du kan väldigt mycket kunskaper och slår upp dem. Det är Nej. också viktiga faktorer det med. Ja, du har gett med bra råd tidigare, och du vet mm. vad det var. Nej. Att man ska röra på sig, motionera. Mm. Då rensar man hjärnan och ja. då får man de här och endorfinerna det är, jag har ju talat med många personer och de har ju också intygat det att man mår bättre. Oh, ja. och, men sen finns det ju, som jag det här, det var ju väldigt tragiskt den här killen som ringde in om sin mamma som hade tagit livet och så vidare va? Mm. Så många har det jäv, är väldigt svårt att ja. tillvara ja. och därför måste vi försöka bli av med de här fördomarna som man också har. Man ska inte dra någon författade meningar om människor för de kan gå, gå till en med tälvete, va. Absolut. Man, nu Lennart, vet du ja, vad? vi måste jag, avrunda nu. Ja. Jag ska lyssna vidare Gör det. Tack, tack snälla Lena. Tack så Hej Hej. Ja, det var Lena. Vill du lyssna på mitt program, Evarus repris som idag handlade om psykisk hälsa, men det handlade också ganska mycket ska jag säga, om psykisk ohälsa, så kan du lyssna på det i sin helhet klockan 20.00 ikväll. Därmed sätter jag en punkt. Tackar alla som har lyssnat, och alla som har ringt in. Jag hoppas på återhörande imorgon bitti klockan 10.00 på frekvens 101.9 som är Radio 1 frekvens. Tack så mycket för mig och ha en fortsatt bra dag. 101.9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.